Viharos idők Az erdőben sem mindig halad minden a tervek szerint. Még ha ez az ökoszisztéma roppant stabilis, és gyakran sok-sok évszázadon át nem történnek benne mélyreható változások, egy természeti katasztrófa egy csapásra felboríthat mindent. A téli viharokról esett már szó, és ha egy ilyen orkánban egész lucfenyvesek dőlnek ki, akkor azok rendszerint a mesterségesen telepített lucfenyő vagy erdei fenyőerdők. Ezek gyakran sérült, gépekkel összetömörített, a gyökerekkel alig átható talajon állnak, vagyis nemigen tudnak megkapaszkodni. Mind a mellett ezek a tűlevelűek nálunk sokkal nagyobbra nőnek, mint eredeti hazájukban, Európa északi tájain és a hideg évszakban is megtartják tűiket. Ennek következménye, hogy nagy támadási felületet nyújtanak a szélnek, amihez hozzájön a hosszú törzs emelő ereje is. Hogy a gyenge gyökerek ennek nem képesek ellenállni, az tehát nem katasztrófális, hanem logikus. Vannak azonban olyan vihar események is, amelyekben a természetes erdők is kárt szenvednek, legalábbis helyileg. Lehetnek ezek tornádók, amelyeknek örvénylőszelei másodpercek alatt képesek irányt változtatni, és ezzel minden fát túlterhelnek. Mivel gyakran zivatarokkal együtt járnak, amelyek a miföldrajzi szélességeinken szinte kizárólag csak nyáron szokásosak, még egy tényező közre játszhat. az, hogy ilyenkor a lombos fák levelei még fent vannak az ágakon. A megszokott viharos hónapokban Októbertől márciusig a büknek és társainak ágai csupaszok, és így áramvonalasak. Júniusban vagy júliusban a fák nem számolnak hasonló jellegű nehézségekkel. Ha tornádó söpör végig az erdőn, megragadja a koronákat, és nyerserejével egészében lecsavarja őket. A törzs szétforgácsolódott darabjai e támadás mementójaként hosszú időn át tanúskodnak a természet erőiről. Ugyanakkor a tornádók ritkák, így evolúciós szempontból nyilvánvalóan nem éri meg, hogy a fák saját elhárítási stratégiát alakítsanak ki. Ami a viharokat illeti, sokkal gyakrabban fordul elő egy másik kárjelenség, a heves esőzések következtében. Egész koronák roppannak össze. Ha néhány perc leforgása alatt óriási mennyiségű víz kerül a levelekre, a fának tonnányi súlyjal kell megbirkóznia. Ehhez a fáknak nincsenek eszközeik, a lombosoknak legalábbis. Fentről a súly télen hóformájában érkezik, és szépen áthullik a zágak között, tekintettel arra, hogy a levelek ilyenkor már a földön hevernek. Nyáron nincs ilyen probléma. A szokásos esőzéseket egy bükk vagy egy tölgy gond nélkül átvészeli. Még egy felhőszakadás sem okozhat nehézséget abban az esetben, ha a fa szabályosan nőtt. Baj csak akkor van, ha a törzs vagy az ágak szerkezete nem hibátlan. Az ág tipikus és veszélyes hibája az úgynevezett bal szerencsét hozó gerenda, maga a név jelzi, miről is van szó. A szabályosság íveltennő. nő. Kilép a törzsből, egy ideig felfelé tör, a továbbiakban vízszintbe hajlik, végül enyhén lefelé süllyed. Így képes jól lecsillapítani a felülről ránehezedő terhet anélkül, hogy eltörne. Ez rendkívül fontos, hiszen öregebb fák esetében az ágak hossza meghaladhatja akár a tíz métert is. Ezáltal rendkívül nagy emelő erő lép fel, amely az ág illeszkedési helyén a törzsön vezeti le a rángásokat. Nyilvánvaló, hogy egyes fák mégsem akarják tartani magukat a bevált mintához. Az ő esetükben az ágak előbb a törstől elfelé mutatnak, és csak azután törnek ívelten felfelé, és ezt az irányt meg is tartják. Ha egy ilyen szerkezet meghajlik, nem jön létre a csillapító hatás, és az ág eltörik, hiszen az alsó rostok, mint egy a külső görbület mentén felduzzadnak, a belsők pedig túl feszülnek. Olyankor az egész törzs szerkezete szabálytalan ebben az értelemben, már pedig az ilyen fák összeomlanak az ivatarban. Végső soron nem más ez, mint szigorú kiválasztódás, amelynek révén az oktalan fák kikerülnek a versenyből. Néha azonban egyáltalán nem magukon a fákon múlik, ha a felülről jövő nyomás túl nagy. Leggyakrabban március és április az a két hónap, amikor a hó könnyű pihéi komoly súlyát duzzadhatnak. Hogy mikor válik veszélyessé, azt a hópehely nagyságán becsülhetjük meg. Ha mérete eléri egy két eurós pénzérme átmérőjét, akkor kritikus a helyzet. Ez esetben beszélünk nedves hóról, vagy péphóról, amely sok vizet tartalmaz és tapadós. Megtapad az ágakon, nem potyog le és magas súlyos teherréd úzzad. A hatalmas nagy fák sokágukat elveszítik ilyenkor. Tragikussá a serdülőkorúaknál válik a helyzet. Langalétaként várakoznak kis koronájukkal, és a hótömegek vagy eltörik, vagy annyira meghajlítják őket, hogy nem tudnak többé kiegyenesedni. Az egészen kicsik ezzel szemben nincsenek veszélyeztetve, mert a törzsük még túl rövid. Ha legközelebb az erdőben sétálnak, figyeljék meg, éppen a közepes korú fák között találunk olyanokat, amelyeket egy ilyen időjárási esemény reménytelenül meghajlított. A fák szempontjából a romantikus látvány ellenére az úzmara is roppant káros. Ha a mínuszok köddel érkeznek, akkor a finom kis cseppek, amint érintkezésbe lépnek az ágakkal vagy a tűkkel, lerakódnak. Néhány óra alatt az egész erdő hófehér lesz, holott egyetlen hópehely sem hullott. Ha ez az időjárás napokon át tart, több száz kilogramm zúzmara rakódhat le a fák koronáin, ha meg aztán a nap áttör a felfelszakadó ködrésein, a fák mesébe illő módon szikráznak. Valójában nyögnek a teher alatt, és veszélyes mértékben kezdenek meghajlani. Jaj, azoknak a fáknak, amelyek nem elég erősek. Ez esetben a száraz recsenés úgy visszhangzik az erdőben, mint a pisztolylövés, és az egész korona a földre zuhan. Ilyen időjárás átlagosan tíz évente fordul elő, vagyis egy fának nagyjából ötvenszer kell megbirkózni az zordviszonyokkal. A veszély annál nagyobb számára minél kevésbé integrálódik a fajtársaival alkotott közösségbe. A maguknak valókat, akik védelem nélkül állnak a hideg ködben, lényegesen gyakrabban éri baj, mint a közösségi hálóba jól beilleszkedett, a szomszédjaiknál támaszra lelő fákat az erdősűrűjében. Ugyanakkor a levegő ilyenkor inkább a koronákat simítja végig, úgyhogy legfeljebb a csúcsok jegesednek el. Az időjárás azonban még mást is tartogat a tarsójában, például a villámot. Talán ismerjük azt a régi bölcsességet, amely arra int, kerüld a tölgyet, keresd a bükköt. A megfigyelés azon alapszik, hogy egyik-másik göcsörtös tölgyfa törzsén több centiméter vastagságú villámcsatorna fut végig, ahol a kéreg mélyen felrepett. Bük ilyesmit még soha sem láttam. Ebből azonban azt a következtetést levonni, hogy ez utóbbi fajba soha nem csap villám, legalább annyira hamis, mint amennyire veszélyes is. A magas, öreg bükkök semmiképp sem nyújtanak védelmet, mert épp olyan gyakran éri őket is villámcsapás. Azok, ami miatt károsodás alig maradt vissza rajtuk, mindenek előtt sima kérgük. Zivatar esetén az eső a barázdamentes törzsön lefolyik és folyamatos bevonatot képez. Az elektromosság ezen a filmrétegen a felszínen halad végig, hiszen a víz a fánál sokkal jobban vezeti az áramot. A tölgyek kérge ezzel szemben durva. A leömlő csapadék kis kaszkádokat alkot, és minivízesések százaiban zúdul alá a földre. Így a villámcsapás keltette áram megszakad, ez esetben a legkisebb ellenállás a külső évgyűrűk nedves faanyagában van, amelynek feladata a víz szállítása a fában. A nagy energia hatására ez durranásszerűen szétreped, és így még évekkel később is mutatja, hogy milyen csapás érte a fát. A behozott észak-amerikai Douglas fenyő a maga durva kéreg szerkezetével hasonló képet mutat. Ugyanakkor azonban gyökérzete sokkal érzékenyebb. Kerületemben már kétszer is megfigyeltem, hogy villámcsapást követően nem csak a villám sújtotta fa halt el, hanem 15 méteres környezetében 10 fajtársa is ugyanarra a sorsra jutott. Nyilvánvaló, hogy a föld alatt összekapcsolódtak a zivatar áldozatával, és ezúttal nem cukoroldatot kaptak, hanem halálos áramütés érte őket. A heves kisülésekkel kísért zivatarok esetében még valami más is történhet. tűzüthet ki. Magam is tapasztalhattam ilyet egy éjszakán, amikor a tűzoltóság is kiszállt a településhez tartozó erdőgazdaságba, hogy megfékezzen egy kisebb tüzet. A tűzáldozata egy öreg, üreges lucfenyő volt, amelynek belsejében a szakadó eső sem oltotta el a lángokat, a korhat fát nyaldosták egyre feljebb. A tüzet gyorsan eloltották, de külső segítség nélkül sem történt volna semmi különös. Körös-körül csuromvizes volt az erdő, igen cseké valószínűsége lett volna, hogy a tűz átterjed az állomány többi részére. Erdőtűzek természettől fogva nincsenek betervezve honi erdeinkben. Az egykor itt egyeduralkodó lombos fák nem fognak lángot, mert faanyaguk nem tartalmaz gyantát vagy illóolajakat. Következésképpen egyik fafaj sem fejlesztett ki olyan mechanizmusokat, amelyekkel a hőségre reagálna. A Portugáliában vagy Spanyolországban honos paratölgyeket viszont vastagkérgük védelmezi a talajtűzek okozta hőségtől, és az alatta szunnyadó rügyek később újhajtásokat hozhatnak. A mi szélességi fokunkon csak a monoton lucfenyő és erdei fenyő ültetvények válhatnak tűzmartalékává, amelyek lehullott tűlevelei nyáron csontszárazak. De egyáltalán miért traktároznak el a tűlevelűek a kérgükben és a leveleikben ennyi éghető anyagot? Ha természetes elterjedési területükön napirenden lennének a tüzek, nehezebben éghetőnek kellene lenniük. Olyan magas kor, mint amilyet az egyértelműen 8000 évesnél idősebb, a svédországi Dalarna megyében élő lucfenyők értek el, alig lenne lehetséges, ha legkésőbb 200 évenként tűzsöpört volna végig rajtuk. Úgy hiszem, már évezredek óta figyelmetlen emberek rombolják az erdőket, sokszor akaratukon kívül, például szabadtéri sütés főzés következtében. Az a kevés villámcsapás, amely valóban okozott néhány kis helyi tüzet, olyan ritka, hogy az európai fafajok nem is alkalmazkodtak hozzá. Ha legközelebb erdő tűzről hallanak a hiradóban, Figyeljék meg, hogy leggyakrabban emberek okozták, akik után nyomoznak a hatóságok. Kevésbé veszélyes, ugyanakkor sokkal fájdalmasabb az a jelenség, amelyről hosszú ideig magam sem tudtam. Erdész lakunk közel 500 méter magasan áll egy hegyháton, és a körülötte mély csordogáló patakok semmilyen károkat sem okoznak az erdőnek, épp ellenkezőleg. A nagy folyóknál persze ez másként van. Rendszeresen kilépnek a medrükből, ezért a partvonalaik mentén egészen különös ökoszisztémák alakultak ki az ártéri ligeterdők. Hogy milyen fajok tudnak ott megtelepedni, az az árvíz jellegétől és gyakoriságától függ. Ha a víz sodrás gyors és évente több hónapon át tart, akkor a fűz és a nyárfa határozza meg a tájat. Ők megbirkóznak a hosszas vízben állással. Leggyakrabban ilyen körülményekkel a folyópart közelében találkozunk, itt alakul ki később a puhafás ártéri erdő. Kisé távolabb és gyakran néhány méterrel magasabban ritkábban van árvíz, és a tavasszal a hóolvadás után érkezik, nagy tavakat alkot, amelyekben csak lassan folyik a víz. A tó lomfakadásig rendszerint leapad, s a tölgyek és a szilfák igen jól megbirkóznak az ilyen körülményekkel. Ők alkotják a keményfás ártéri erdőt, azt az ökoszisztémát, amely ellentétben a füzekkel és a nyárfákkal nagyon érzékenyen reagálnak a nyárjárvizekre. Ilyenkor az amúgy életerős fák elhalhatnak, mert gyökérzetük nem jut levegőhöz. Komoly károkat és sérüléseket azonban télen okoz nekik a folyó. Amikor egyszer az elba középső folyásánál kirándultam, egy keményfás fás ártéri erdőben, feltűnt, hogy az erdő összes fájának lepattogzott a kérge. Valamennyi károsodás ugyanabban a nagyjából két méteres magasságban volt. Ilyesmit még nem láttam, és törtem a fejem, mi lehet az oka. A kirándulás többi résztvevője szintén talácsitalan volt, Míg nem a bioszféra rezervátum munkatársa megoldotta a rejtét. A sérülések a jégre voltak visszavezethetők. Amikor az elba a különöse hideg teleken befagy, vastag jégtáblák képződnek rajta. Amikor aztán tavasszal a levegő és a víz is felmelegszik, a jégtáblák az árvízzel a tölgyek és a szilfák közé sodródnak, és nekiütköznek törzsüknek. Mivel a víz mindenhol egyforma magas, a sebek is ugyanabban a magasságban égtelenkednek. A klímaváltozás következtében a jégzajlás az elbán egyszer majd a múlt homájába vész, de az öregebb fák, amelyek a XX. század eleje óta tűrik az időjárás mindenféle szeszélyét, törzsükön viselt hegeikkel regélnek majd az utókornak a múltról.